Звічучи на сотня, як влетіла, так само почала з Дністра і виборхуватись. Лише тепер спереду і ззаду на козацьких сідлах хилились монашки. «Отепер можемо по конях і ми», – сказав Тиміш Чатовим, закинув за плече Лука, надів, подивившись, чи не випала голка, шапку, глянувши з ним вихорець, і побіг з горба до ліщини, де стояв його осідланий кінь. Князя Василя Острозького морозило знову. Він вже й до намету заходив, і лягав, і поверх шуби натягував овечу кошму, і вже би, здавалося, нагрівався, та як тільки виходив з намету, ним починало тіпати. Знову доведеться, мабуть, на цю зиму чимчикувати до Італії, думав князь, і йому робилося тоскно. Та й з наливайком не побалакав. Князь стояв за наметом і дивився. Як Дем'ян благословляв військо, як воно, чекаючи гетьмана, розімліло на сонці і стоячи захропло. Біля діжки, білів здутий уночі вітром з лави, недописаний наливайком аркуш паперу. Князь Василь ледве нагнувся, підібрав, хотів віднести до намету, коли в око йому впали слова. «Ясновольможне князю Василю Костянтини Остроський». Такого ж листа, як і вам, і я пишу і його милості королеві речі Посполитої Жигманту Третьому. Далі в листі кілька речень нелевеко закреслив, що їх неможливо було розібрати, та нижче князь розібрав: Я прошу найяснішого короля утвердити мене гетьманом південного степу або ж дикого, як у нас кажуть, поля, тієї його частини, що між Дністром і Південним Богом. Рік у рік снують по ньому татарські ватаги, а то й цілі орди і женуть у полон немислене множество люду. З Божою поміччю я б стояв перед ними боронив річ Посполитого з півдня. Літери з пиранна Лайка писалася одна більша, друга менша, а третя пригиналася маленька зовсім. Четверта біля неї раптом вискакувала вище від усіх попередніх, хоча й стояла всередині слова. Наливайкові літери, зауважив князь, стрибали, як по гірських італійських альпах кози. Знову йшли перекреслення, а внизу записане, очевидно, не для короля і не для князя, одне лише слово – «Січ», «Січ», «Січ». Читаючи це тричі написане наливайковою рукою слово «Січ», князь Василь замерз начебто у саме серце. Запорізька козацька «Січ» а не він, князь Острозький, чи не єдиний з усіх князів-українців, що лишилися вірними православ'ю та українській справі, захопила, виходило, думки Наливайка. Коли так, думав князь, а це вже напевно, що так, то севериний справді втрачений для мене назавжди. Та загубить Наливайко себе. загинуть і він і Запорізька Січ, бо перед Польщею, татарами і турками – не встоював ще ніхто Під словом «Січ» синіла накреслена наливайком карта малюнок На карті текли з написами Дністер, Південний Бух і Дніпро Обведені кружальцями густо синіли Львів, Острог, Київ, Братслав, Умань, Хортиця, Чорне море І серед дикого поля, внизу біля моря, сам наливайко Автопортрет схоплений однією лінією, розтебнуті сороці, в одній руці з шаблею, з гарматкою під другою і на коні. Наливайко вже без балдахіна та без корони, погойдуючись у сідлі, виїхав до війська на верблюді. Месія, крокуючи з китайського стану, що стримів дишлами неподалік від козацького табору, Виколисував на собі пана гетьмана царя імператора, як і належно. Царство наступаючи, радицями, мовби і не помолочаю та ховрашкових нірках, а по містах і державах Масія тримав свої губи на рівні сонця, і в голові у нього звучала сура з Корану, яку любив і часто повторював його колишній повелитель Хорезмський, замолодопомерлий померлий Емір. Та сура починалася так – «Хвала Аллахові, якому належить усе на небі і на землі». Від вранішнього побиття ні про що і ні за що дишлом схудлий помарнілий за месією волочив копиця віслюк. Без жодного нарікання і злості віслючок лиш засвідчував, як шурхали обічнього капчики на бундючиного упу, як підштовхував колінами поперед себе своє біле шовкове черево Євнух, і як з піками на плечах випинали груди китайці. Тільки -но Наливайко зупинив Месію за конов'яз'ю, як віслючок відразу ж заліз під верблюда, заховався під його животом у холодок, і як справжній бойовий Наливайківець захропів і собі. По головному храпові війська та ще на ногах Наливайко не здивувався. Пошепки, аби не розбудити чотири тисячі душ голоти, він сказав Дем'янові. От тобі іся маєш, приморило хлопців зовсім. Добре, що снігу нема і вкриватися нічим не треба. А так, притулив дощокий жменю будь-якового пуху Дем'ян і заточуючись на конов'язь, Обхопив руками її ще не боковину, перевисся над нею з шиї хрестом і, як і військо, задеренчав носом, як у темну воду Дем'ян упав головою в сон. «Імператоре!» – підняті з землі до Неливайка очі упу, молодо мерехтіли. «Царю, поки невірні халамидники сплять, нам саме раз Китай! Розвертайся і гайда поїхали!» «Гарби і кантари у нас наготові!» Почекайте, дідусю, от я зроблю з халамидниками одну невеличку справу, а вже тоді!» «Царю, – сказав Упу, – коли твоя справа є невеличка, то ти можеш дозволити собі не робити її зовсім!»